Цікаво, чи залишаться вони в неї, коли підросте, і сама потерплятиме в такі ситуації? Ні, ні, вона абсолютно має рацію, я про це не подумав. І взагалі зі мною щось незрозуміле коїться останнім часом. Веду себе, мов підліток. Чекайно, ну. скільки тобі років? Весело, лебе приховуючи посмішку? спитала сестра. Наче в тому, що ми старіємо, може бути якась радість. «Сорок? Буде сорок один?» – понуро відповів я. «Ось, можливо, саме в цьому і є проблема. Ти ж розумієш, коли знаєш, чого чекати, чи звідки ноги ростуть, легше з цим боротись», – вона загадково посміхалась. У народі кажуть, що в чоловіків твого віку сивина в бороду. А дідько в ребро, хіба не в цьому є вся твоя проблема, і сни, і прагнення пошуків? І що це значить? несміливо спитав я, все ще не вірячи, що все, що зі мною відбувається, має таке просте і зрозуміле пояснення. «А значить те, що ти трохи помитушишся і перестанеш, і все стане на свої місця. Це якщо ти з розумом до цього підійдеш», – Суворо прокоментувала сестра. «О, я мало не застагнав, як би я хотів, аби ти була права. Та щось мені підказувало, що цього разу вона помиляється». Так, справді, я багато чув про дивну поведінку чоловіків, які перейшли сорокарічний рубіж. Про це писали мало не всі глянцеві чоловічі і жіночі журнали. Я і сам розумів, що частково те, що там писали, могло б бути правдою. І я і справді недавно почав все частіше і частіше озиратись Назад, озиратись на свої поразки і здобутки, на свої нереалізовані і нездійснені мрії. Мушу признатись, тих других у мене більше, я не мав про що жаліти, за чим тужити, і, судячи з усього, я був щасливою людиною. І щось міняти, здоганяти, в мене не було ні бажання, ні потреби. Так, я міг зрозуміти своїх однокласників, яким, як і мені, минуло сорок років, а за спиною ні власного дому, ні власної справи, ні поваги від дружини, ані дітей. Тоді, можливо, і хочеться, дивлячись на себе в дзеркало, а ти про себе відзначаєш, що не такий ти вже і старий, і багато молодих дівчат задивляються на тебе бо твої вкриті сивено скроні надають тобі в їх очах мужності, досвіду, шарму. Задумуєшся над творожитим, і ти готовий скористатись ще одного шансу, що дає тобі доля – подружитись з однією з таких молодих, що тебе обожнюють і захоплюються тобою. Почати все спочатку, перевернути гори, купити нарешті дім – виховати дитину, яка тебе полюбить. Знав я також, що декому і вдається, а декому ні. Все залежить від жінки, яку ти зустрінеш, і жінки, яку ти покинеш. Але я – це інша річ. Мені не хотілося починати все заново. Мені хотілося продовження спокійного, виваженого, сповненого ніжністю і любов'ю, виходить річ не у віці, а в чому ж тоді. Після останньої зустрічі з сестрою я по-новому став дивитися на одні і ті ж доволі знайомі речі. Не хотів, та інакше не міг. Думки, які раніше не народжувалися в моїй голові, якими не забивало свої розмірене сповнене турботи про сім'ю, бізнес, життя, думки, яких я не потребував і яких боявся? Можливо, сестера таки мала рацію.